i bé, què hem de fer? En realitat no hem de fer res més que mirar el dematí vera com s'aixeca el temps i o enduns el paraigua, o enduns la bufanda o posar-nos sense mànigues Bé, bueno, el temps és el temps Bé, avui voldria parlar A veure, Els anys passen La vida passa Les coses canvien no cal que diem si és veritat o no perquè ho veiem constantment, constantment que tot canvia. I fixsense que avui dia, doncs, tenim moltes maneres de parlar, de parlar o de dir el que passarà. O sí, sigui, hi ha moltes maneres. Per exemple, el futur. Ara podria cantar una quantitat de coses que es fan servir pel futur la mà la plana de, la, la palma de la mà ens pot dir coses l'horòscopo ens en pot dir una altra el mirar astrologia ens en pot dir una altra a n'hi han tantes i tantes que avui dia segons les persones doncs, hi creuen en una cosa o en una altra més que, que una no tothom la mateixa, però el futur. Per dir el futur. Per dir el futur, vull dir, ho sentim a vegades. Ens han dit perquè hi ha persones que ho saben perfectament, perquè tenen un, un sentit especial i que diuen que, que el temps serà així i serà així i l'hora de la veritat després resulta que canvia. Però bé, bueno, el que vull dir és que hi ha moltes maneres i segons els països, segons les persones que parlem, les civilitzacions tenen les seves maneres de predir el, el futur. Però és que el problema no és aquest tan sols, és que verdaderament hi han hagut coses curiosíssimes que s'han fet durant molts i molts anys per dir què passaria en el futur. Aleshores, m'agrada parlar d'aquestes pràctiques que avui dia, diríem que almenys en general, s'han perdut, s'han perdut. Per exemple, per exemple, cap a Grècia, el futur, Grècia, no Grècia actual, eh? Els grecs, Grècia, els grecs, però no els d'ara, no Grècia. Grècia, estic parlant de molts anys enrere, o sigui, creien en el futur, però amb una cosa molt curiosa, ells consultaven les entranyes dels animals per dir el futur per entendre'ns ells agafaven un tipus d'animal un tipus d'animal normalment eren animals no gaire grans el més gran de tots per entendre'ns és el que es deia el més gran seria una cabra podria ser una cabra podrien ser pollastres, poden ser gallines, podrien ser animals després més petits, vale? Els agafaven, verà, què passarà el més que bé? O què passarà amb la pluja o no amb la pluja o ens impediran o tindrem guerra, és igual. Les preguntes eren moltes. Però els grecs primer, després els romans van començar també amb la mateixa pràctica. Agafaven un d'aquests animals l'obrien de dalt a baix, treien els òrgans, després, amb una paraula, examinaven els òrgans de l'animal i, i, amb una paraula, anaven descobrint què és el que ells veien. Una vegada tenien l'animal obert, aleshores sempre hi havia... Normalment, dos persones. Una persona, que normalment era una dona, que seria, per entendre's una pitonissa, així ens entendrem, i després hi havia una altra persona, dos persones, una pitonissa i una altra, que també mirava i tocava els òrgans. Quan l'animal estava obert, normalment era l'home el que tocava, la dona mirava, perquè la dona observava, o sigui, la mà de l'home agafava, per exemple, el fetge de l'animal i li ensenyava a la dona, a la, fortun, a, la, a la pitonissa, així ens entendrem. Llavors, però, li ensenyava i el tocava i tal. Ella no, ella només mirava. Mirava el color. Mirava si hi havia crans com uns grans, com uns topets allà enganxats. Llavors, ella, en segons lo que veia, deia lo que creia que podia passar amb aquella pregunta que feien en el futur. Però ella no tocava. El que tocava era ell. Per exemple, agafava el, el fetge, agafava un, unes altres coses, uns conductes, conductes que van d'un cantó a l'altre de l'animal agafava els conductes. Si eren llargs els estirava, els posava plans en un lloc i ella els podia mirar amb tranquil·litat. Si tenia com uns petits forats, això volia dir algú. Si per exemple, el granet com un granet de diferent color de lo que estava mirant del fetge o del lo que fos estava també i Volia dir si estava a la dreta, volia dir una cosa. Si estava a l'esquerra, volia dir una altrealtra o sí sigui que la pitonissa tenia unes normes que eren deal lloc que veia en les entranyes dels animals. però ella, torno a dir, no tocava res. A més a més, també a vegades hi havia animals que la mateixa, el mateix animal tenia els òrgans d'una altra manera per exemple, més petits, més grans per lo que li corresponia tot això era una història per la pitonissa i eh, el color era molt important molt important curiós perquè hi ha o sigui eh, dins de l'animal les entranyes a vegades depenen de del que han menjat el color que se'ls hi transforma aquella, aquell òrgan doncs aquest color també era molt important per la pitonissa. Després, per exemple, un animal, si és un animal que, per exemple, una cabra, que puja i baixa muntanyes o el que sigui, la posició del seu fetge es veu que es, es belluga una mica, a vegades queda més a la dreta, a vegades queda més a l'esquerra. Doncs tot això, Tot això era molt, però molt important per prediure al futur. Aleshores, després s'ajuntaven ell, el que havia aguantat totes les entranyes d'aquell animal, i, i ella. I els dos es posaven junts a comprovar exactament si lo el que ell havia vist i lo el que ell havia ensenyat era exacte per prediure el futur. Això va ser exactament durant molts, molts molts, molts anys molts a vegades o sí, sigui, amb una paraula eh, buscaven uns animals que ells pensaven que estaven sants si a vegades veien que els que buscaven eren animals que no estaven sants per lo que fos intentaven agafar els petits d'aquella si eren per exemple cabres doncs les cabretes petites si era un pollastre, pues el més petit. Sempre i quan anaven el gran, però si el gran estava fet malbé per alguna cosa, millor havia caigut o l'havia mossegat un altre animal o qualsevol cosa, anaven a buscar els petits. Però, normalment, això és el que més, més, més el, o sigui, els donava la seguretat de poder previure el futur. A vegades tenien... Èpoques que no plovia, que no plovia. Havien fet totes possibles però no plovia. Doncs pues bé, ràpid, porteu-me una cabra, porteu-me això, porteu-me allò, que anem a mirar-ho. Es feia molt sovint, molt sovint. Claro nosaltres ara, moltes persones, i això ho dic perquè la informació que ens donen és, ho sabem a vegades, també per mitjans d'uns aparells que estan en diferents punts de la geografia, i si entre tots es diuen, la, es diuen més o menys el mateix, és el que pensem. Però també hi ha persones avui dia que no treballen dins d'aquest món, però que encerten moltes coses, sobretot coses de futbol, de qui guanyarà, qui no guanyarà, coses del temps... O sigui, moltes persones... Hi ha grups de persones que s'han ajuntat i tot per veure si això, sense compartir les idees entre ells, es troben un dia concret, per exemple, per parlar d'un futbol. Jo penso que passarà això, que pensarà allò. D'acord, vale, hi, hi ha coses també, vull dir que s'ha de pensar qui és que juga, qui és que no juga, però coses de futur també, de, de la claror, de la llum, del, del temps, tot això, es troben després al cap d'un temps, tal dia els trobarem. I, sense parlar, escriurem que és el que cada persona d'aquestes, que no té res que veure amb la seva feina, a veure què passarà. I després hi ha una persona que ho recull tot, les posa en ordre, i pots veure que n'hi ha moltíssimes que verdament tenen la mateixa idea. I després esperem el que passa, i és veritat que és el futur. Perquè aquestes persones són persones dotades d'un do. D'un do que que no tothom el té, no tothom el té, però que sí que existeix. Però clar, fins arribar al punt que estem arribant avui dia, hi han hagut moltes maneres, moltes maneres d'intentar prediure el futur. Hi ha hagut persones que ho ha fet per mitjà d'una corda, una corda, una corda mullada una corda aguantant-la segons de quants metres es té la corda el rato que s'asseca, que se tarda en assecar-se, llavors si la tens al sol, o sigui, dona més el sol, l'asseca més aviat, aleshores què passarà, què significarà? És que tot és curiosíssim. Totes les maneres que hi ha avui dia, fins i tot avui dia, que moltes són amb un aparell, però moltes són persones dotades, verdaderament és curiosíssim. I sempre, suposem que des de l'era més antiga de, del món, ja intentaven, intentaven d'alguna manera o d'una altra, o sigui, parlar del futur. Ja havien fet moltes de coses, moltes, i pujar a la muntanya, i fer sacrificis, i donar sacrificis, i no sé què, moltes. I no es pot dir que hagin sigut coses ni dolentes ni tontes, són les ganes de saber el que passarà. Que ens ha fet, i ens farà potser encara més, ens farà evolucionar la ment per descobrir un sistema que sigui real, que sigui fixa. Perquè moltes vegades hi ha un futur que ens pensem que sí perquè ens ho han dit i ho han buscat molt bé i a l'hora de la veritat ha canviat. Per tant, no se sap exactament si és un 100% perfecte però és normal que el ser humà necessita inventar maneres que una serà més bona per poder creure lo que diu d'una altra, però totes són bones dins de la seva manera, dels seus estudis. Mirar-s'ho de cop i volta així no, s'ha d'estudiar profundament. Però per això he volgut parlar d'aquesta època dels grecs i després dels romans perquè eren persones que anaven molt en compte en fer les coses, doncs pues van inventar aquest sistema i, de moment com van fer-ho durant molts anys, és que potser sí que els ajudava a prediure el futur. Però després també han canviat més coses i són altres. Bé, aleshores, amb una paraula, o sí, també podíem parlar, se'n recorden d'aquell que havia un monjo que tenia una vareta i marcava el mal temps i el bon temps. I després hi havia un burro, que encara hi ha puestos que se'l comp... O sigui, l'he vist no fa gaire, per això m'he recordat, amb una casa de... O sigui, de testos, que venien testos i venen rajoles amb dites. I em vaig recordar, de quan era molt petita, molt petita, que havia vist algun puest i m'ho va recordar. I això amb el programa de és que s'hi diu que hi havia un burro una, una rajola, un burro pintat i amb una cua, que era un cordill, i deia, si està mullada és que plou, si està humida és que pot ser que plogui, i si està seca és que fa molt sol. Bé, perdó, és igual, també és un sistema com un altre. Em fa riure perquè, però, sí, d'acord, no podia perdiure a 40 dies, ni a 50 ni a 30, però avui tampoc passa, tampoc podem perdiure a tant tan, tan lluny. És veritat que a vegades fins i tot canviem el sistema per poder sortir perquè sabem que hi haurà un problema d'inundació i després no hi és. Per tant, costen de que siguin fixes, però n'hi han de totes menes, de totes menes, i tota la vida que des del món és món i el ser humà és ser humà sempre ha buscat una manera de prediure el futur. Tres més per avui gràcies per estar amb tots nosaltres, amics i amigues del programa de Cultura i com sempre els envio aquella versada tan gran tan gran, tan gran, tan gran i un petó molt més gran encara per tots per tots, per tots adeu, adeu, adeu fins al dia d'octubre Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà